På et tidspunkt, hvor vi havde rumaflytning nede i Ullessursgade, hørte vi en samtale, hvor Lars fortæller, at de skal slå en mand ihjel nede i Luxembourg. Og planen er, at de skal tage ham ind i huset, og de slår ham ihjel. Så skærer de tøjet af ham, bakker ham ind i plastik, og så har de i forvejen gravet et hul på et par meter, så smider de ham derned, og så er den gedbarberet. Du lytter til djævlen i detaljen, mit navn er Per Lysholdt, og ham blev hørt tale her af tidligere efterforsker for Københavns politi, Erik Højgaard. Vi er nu i den fase af historien om plogmand og frude uden hoved, altså Lars Petersen og Claus Malmquist, hvor Københavns politi og Rigspolitiets enhed, NEC's rejsehold, har fundet ud af, at de et år faktisk har efterforsket den samme narkosag. Københavns har overvåget Lars Petersen, og Rigspolitiet har overvåget Klaus Malmqvist, og nu de to enheder her i sommeren 2004 begyndt at arbejde sammen. For Klaus og Lars har planer om endnu en vild narkotransport. 500 kilo kokain til Danmark. Mens alt det her foregår, sker der faktisk noget ret uventet for politiet. For Lars Petersen har pludselig en plan, der ikke handler om narko og heller ikke involverer Klaus Malmqvist. Lars har et økonomisk mellemværende med en forretningsmand i Luxembourg ved navn Michel Pitalis. Med andre ord, Lars skylder Michel Pitalis penge. For at komme ud af den knibe vil Lars simpelthen bare slå Michel Pitalis ihjel. Det fortæller Lars til sin bror Jens, mens de to opholder sig i Olesursgade, i det kælderlokale, hvor Lars Petersen driver sin forretning med sekslegetøj. Samtalen mellem Jens og Lars er en samtale, som Københavns Politi lytter med på. Den samtale, det var jo noget af en øjenåbner, og vi uh, var jo nødt til at orientere ledelsen. Så vi måtte uh, tale med politidirektøren, og hun sagde, at nu går den ikke længere, nummer I slå til. Men politidirektøren hos Københavns Politi vender selvfølgelig lige situationen med kollegerne over hos Rigspolitiet. Her er Jens Svensen efterforskningsleder i enheden NCs Rejsehold. Og hos Jan og hans chefer er der en lidt anden stemning i forhold til at anholde Lars Petersen på stedet. Det, der har problemet med at anholde Lars, det er jo, vi sidder og venter på 500 kg kokain, og vi ved, at skibet er på vej. Så det vil ødelægge hele efterforskningen, i hvert fald omkring de 500 kg, kokain, hvis man tager Lars Petersen på det her tidspunkt. Det her er altså lidt af et dilemma set fra politiets perspektiv. Et drab må selvfølgelig ikke ske. Samtidig vil det bare være en kæmpe fangst af de 500 kilo kokain, så man både kan beslaglægge dem og have en endnu bedre sag mod Claus Malmqvist og Lars Petersen. Så man finder en mellemvej. Rigspolitiet arbejder på de 500 kilo kokain, mens Københavns politi holder et vågent øje med Lars Petersen, så han ikke gør alvor om at skyde en mand i Luxembourg og grave ham ned. På et tidspunkt får vi kendskab til, at han havde planer om at køre til Luxembourg medbringende et oversavet jagtgevær. Og vi er i syv sind, hvad vi skal gøre. Vi bliver enige om, at vi beder de tyske grænsemyndigheder om at stoppe bilen og så beslaglægge jagtgeværet. Lars Petersen og hans bror Jens krydser den dansk-tyske grænse, og så bliver bilen stoppet, præcis som dansk politi havde aftalt med tysk politi. Så er planen, at de tyske betjente skal rensage bilen. Men her går der noget galt. I forbindelse med rensagning, så kommer der en kollega løbende og siger, Lars er efterlyst. Han skylder nogle penge for en bøde, hvor han har kørt uden kørekort. Og så går de i gang med at ordne den forretning. Lars hiver tegnbogen frem og betaler bøden. Og den taske, som jakkeværet ligger i, for det ikke undersøgt, de sætter sig ind i bilen og kører roligt videre mod Luxenborg. Og vi er selvfølgelig dybt chokerede. Der er altså gået et eller andet galt i det internationale, samarbejde. Tysk politi har fået at vide, at de skal stoppe en mulig drabsmand og renser af hans bil, men ender altså med i en bizar forvirring at opkræve en gammel bøde, fordi Lars engang har kørt uden kørekort i Tyskland. Så nu er Jens altså i fuld fart på den tyske autobahn i retning af Luxemburg. Vi kontakter Luxemburg, og de lover at sætte et overvågningsteam på Lars' så de vil holde fuldstændig hånd og hanke med, hvad han foretager sig. Politiet i Luxembourg skygger Lars og hans bror, og de kan konstatere, at brødrene ikke tager i retning af Michel Pitalis' hus. De tager til gengæld hen til deres søster, som også bor i Luxembourg. Lise Lotte hedder hun. Og så tager Lars og Jens faktisk tilbage til Danmark igen. Politiet i Luxembourg laver en rensagning hos søsteren Lise Lotte, hvor de finder det oversavede jagtgevær. Hvad der er sket her, ved vi ikke helt. Måske har Lars og Jens fået kolde fødder. Men de har altså ifølge politiet haft en mulig plan om et drab. De har taget et gevær med til Luxemburg, og så til allersidst har de altså droppet deres foretagende. Er det ikke lidt risky politibusiness det her med, at øh, altså, der er en mand, der siger, at han, han har en drabsplan på en konkret mand, der kunne godt være sket noget, ikke? Jo, men der sker det, at den opfattelse har myndighederne i Lusenborg også. Og en undersøgelsesdommer tilkalder Michel og fortæller ham omkring de her trusler fra Danmark. Han tager ikke de der trusler særlig alvorligt. Der bliver ikke sat navn på, hvem truslen kommer fra, men det er nogle danskere, og han kender kun Lars og Liselotte som danskere. Michel Pitalis tager, efter han er blevet underrettet af politiet om truslen imod ham, kontakt til Lotte og spørger, hvad der foregår. Udefra set at det her lidt mystisk, det er i hvert fald sjældent, jeg har hørt om en person, der er troet på livet, lave sådan en henvendelse. Men det er altså, hvad der sker, og Lotte fortæller selvfølgelig om hendes samtale med Michel Vitalis til Lars Petersen. Det betyder, at Lars nu er klar over, at politiet holder øje med ham. Og det gør rent faktisk, at han ned i Olesursgade laver nogle plakater, hvor han advarer om, at der kan være rumaflytning. Det her må være en rystende oplevelse for Lars Petersen. I hans kælderlokale på Ole Sureskade, hvorfra han sælger sexlegetøj, har han i lang tid plabret løs til alt og alle om, hvor stor en kanon han er, og hvordan han har smuglet 13 hash, og snart skal være med til at smule 500 kilo kokain. Og nu finder han altså ud af, at alt hans praleri med overvejende sandsynlighed findes på bånd. Avr. Alt imens Lars Petersen mærker jorden brænde under sig, så Klaus Claus stadig i fuld gang med at forsøge at få de 500 kilo kokain til Danmark. Rigspolitiet og Jens Svendsen finder ud af, at den person, Claus Mellemqvist samarbejder med, er en portugiser ved navn Santos. Han bliver også bare kaldt for hesten, fordi han har en hestehal. Jan er derfor nødt til at få aflyttet hestens telefon også. Og fordi hans opkald fra Portugal ikke går på det danske telenet, er Jan nødt til at tage til Portugal for en periode for at aflytte, hvad hesten om Mellemqvist taler om. I de samtaler taler hesten om Mellemqvist meget i koder, men det lyder i høj grad som om, at der er et skib på vej på et tidspunkt. Men det skal vise sig, at de 500 kg kokain aldrig nogensinde bliver til noget. For en dag bliver Claus Mellemqvist meget mistænksom. Og den situation, der leder op til det, er nærmest en film værdig. Jan Svendsen fra Rigspolitiet forklarer situationen her. Jeg bliver ringet op af min chef en fredag morgen formiddag, og han fortæller, at der har været et indbrud i en af observatørens bil, og øh, hans computer er blevet stjålet. I politiets arbejde er der en del betjente, der arbejder som observatører, de skygger Claus Malmqvist og noterer alt ned om, hvad de har set. Og nu har der altså været indbrud i en af observatørenes biler. Og nu er vores computer krypteret, så øh, ingen far sket, og jeg spørger direkte ind, er der noget, der kunne belaste efterforskningen eller ødelægge efterforskningen? Nej, siger min chef, der er ikke noget overhovedet. Vi går på weekend, og allerede mandag morgen, kan vi så høre på aflytningerne, at der har altså været noget i den her computer, man er kommet ind i i hvert fald. Det viser sig, at have har haft en disket siddende i disketdrevet, og på den her diskette, der er der 25 observationsreporter, alle sammen omkring sagen efterforskningen mod Claus Malmqvist. Og der er i 25 dage, kan man se, hvad Claus Malmqvist har foretaget sig, når han var i Danmark. Og øh, via... Det kriminelle netværk, det går utrolig stærkt. Så kommer den her disket, den kommer til banditers Frederiksværk. Der bliver ringet ud til Claus Malmqvist, at nu skal han vist uh, til at passe på, fordi politiet er efter ham. Og det er de værste af slagsen. Ved man, hvem der begår det her indbrud? Nej. Det ved man ikke. Og det er tilfældigt, det er lige er observatørens bil. Han har været på arbejde til klokken to om natten. Han havde oven at købe Og kommer hjem, stiller bilen, og skal køre igen kl. 6. Og så tænker jeg, nej, jeg behøver ikke tage min computer med op. Så øh, det blev godt, fordi det var med til at opklare sagen. Ja, hvordan det? For lige pludselig, alle de her jomfruelige telefoner, vi har aflyttet, der øh, bliver der ringet massivt fra øh, Karsten nede i Amsterdam til Malmqvist ud i Rio, hvor de har blandt andet en samtale på en halv time hvor de fortæller om alt, hvad der skal fjernes, og hvad der skal gøres ved det, og hvad man skal gøre, og øh, Bibi skal smide telefonerne væk, og hun skal ikke engang få ære til, og alle skal rydde op efter sig, fordi det er voldsomt, og alt skal lægges ned. Ja, hvorfor er det godt for efterforskning? Fordi den viser den her onde vilje. Den viser, at øh, der har været noget på vej. Og Clausen siger selv i en af samtalerne, jamen, de har ventet på den der ting. Altså, de fem 500 kilo Korrekt. Men hvordan kan I bruge det her som beviser, at de taler en hel masse om, hvad der skal fjernes, og, øh, og omtaler hesten videre? Hvordan kan man bruge det? Jamen, hvis du kobler tingene sammen med, at hesten og skibet, og med hensyn til, de har ventet på den her hesteting, så når du begynder at lægge tingene sammen en og en, samtidig med, at der er sagt, at der skal laves 500 kilo kokain, som Lars Petersen har sagt nede i kælderen. Så lægger man de her ting sammen, og så mener man, at der er op til at dømme Claus for forsøg på indsmulning af 500 kilo kokain. Okay, de 500 kilo kokain kommer politiet nok ikke i nærheden af, men politiet føler nu, at de har så mange belastende aflytninger, at man godt kan koble Claus Mellemqvist og Lars Petersen op på at have forsøgt at smule de 500 kilo kokain. Samtidig har politiet jo en ret stærk sag imod de to i forhold til de 13-ton hash, som blev indsmulet med båden Atlantic Privateer året inden. Derfor bliver det besluttet, at der nu skal slås til. Og i første omgang er det Lars Petersen, der står for skud. Så nu kan Erik Højgaard og hans kolleger i Københavns Politi endelig få lov at give ham håndjern på. Den 8. december 2004, om øh, aftenen, så tager vi ud til Lars, som bor sammen med hans nye kæreste. Vi banker på og bliver lukket ind og fortæller Lars, at han er anholdt. Og øh, han tager det ikke særlig alvorligt. Han tror bare, det er noget med noget guld, han har været rodet ind i. Politiet kan så fortælle, at det ikke er guld, de er på jagt efter. De fortæller, at han er sigtet for de 13-ton hash, forsøg på 500 kg kokain og drabsforsøg på Michel Pitalis. Alt det her får den ellers så i Lars Petersen til at blive musestille. Han vil ikke tale med politiet. Politiet får derfor en idé. De ved, at Larses bror Jens ikke har været den største aktør i narkosmuglingen eller primus motor for drabsforsøget på Vitalis. Men de har det på ham, at han har været en smule involveret. Så måske kan man presse ham til at sige noget, hvis man også sigter ham i sagen. En tid efter anholdelsen af Lars tager politiet derfor ud og anholder Jens og sigter ham for medvirkning til smugling af 13.000 hash og drabsforsøg på Michel Pitalis. Jens bliver noget chokeret og føler, at det her det er skudt langt over målet, og, og han vil ikke rådes ind i det der. Han erkender, at han kender noget til det, og han bliver så varetægtsvinklet, og øh, han skulle vise sig og blive en rigtig guldfugl. Fordi afhøringerne af ham, det var, de var det, der gjorde gennembrudet i sagen. Han fortæller, at hans bror har været væk i en måneds tid. Så kommer han retur, og han fortæller, at han har været med til noget fuldstændig vildt. og smule 13 tons hash og beder Jens om at hjælpe sig. Jens han skal finde nogle europallere, som de kan opbevare hasen på, og en palleløfter og nogle andre praktiske ting. Jens indrømmer at have været praktisk kris for Lars, og Jens bekræfter altså fuldstændig, at historien om de 13 ton hash er rigtig. Det er et meget stærkt vidnesbyrd, der i den grad belaster hans bror. Hvad er det egentlig for nogle fejl, Lars har begået her? Nu er han jo i fedtefaget, ikke? Jamen, Lars Petersens fejl er jo, at da han kommer hjem til Danmark, så får han sin bror til at hjælpe sig, og han fortæller, hvad det går ud på. Altså, at han har smule 13 ton hash. Han strøger om sig med penge, han køber biler med kontanter, han fortæller Karina, hvad han har gjort, han viser hende et skib, han kan simpelthen ikke lade være, han fortæller sin udlejer, hvad han har gjort, en vild fremme mand, som han kun har lejet nogle lokaler af. Han er en kæmpe risiko for dem, som han har lavet kriminalitet sammen med, og han gør det alt sammen, fordi han vil så gerne betragtes som en narkogangster. Det skal vise sig, at Lars Petersen kommer i endnu større problemer. Det kommer vi til om lidt, men først skal vi selvfølgelig også lige have Claus Malmqvist i håndjern. Det viser sig at være lidt mere bøvlet, for Claus Malmqvist befinder sig ikke i Danmark på det her tidspunkt. Han bliver fængslet en absentia, og så udsender dansk politi en international arrestordre på ham. Men det går ikke rigtigt som planlagt her i december 2004. Mellemqvist flyver ret meget rundt, og han når både at være i Frankrig, Holland, Spanien og Andorra, og han formår på en eller anden måde at undgå at blive anholdt. Først den 27. januar 2005 lykkedes det det brasilianske politi at få fat i ham. De anholder ham i byen Belém, der ligger nordpå, og dagen efter flyver de ham til Rio de Janeiro, hvor Jan Svensson og en kollega fra Rigspolitiet faktisk ankommer samme dag. Så nu skal Jens Svendsen altså møde den mand, han har aflyttet og overvåget i rigtig lang tid. Det møde foregår på en politistation i Rio. Og der sidder han i ført håndjern. Og kollegaerne og vi går hen til ham og præsenterer os, hvor vi kommer fra og hvad det drejer sig om. Og fortæller ham så, hvad han er sigtet for. Og herunder siger vi så også, at vi kan hjælpe ham, hvis han vil hurtigere til Danmark, så kan vi godt sørge for det hvis det er det, Men øh, han er ikke særlig snakket særligt på det her tidspunkt. Han har formentlig fået et lille chok, da han bliver anholdt derude alligevel, for det har han ikke regnet med. Hvordan ser han ud her, hvor han sidder med håndjern på inde på den her politikård i Brasilien? Han ser velanæret ud. Han er en høj fyr på cirka 2 meter. I ført shorts og t-shirt og klipklammer. Og hvordan virker han sådan humørmæssigt, når I taler med ham? Ja, man kan godt se, at han er en eller anden form for choktilstand. Det skal lige synkes, den her, og, og hvad der sker, og hvad hans rettigheder er så sådan noget lignende. Og så er han jo klog nok. Han har været anholdt tidligere i Danmark, men at blive anholdt sådan et sted som Brasilien, det er nok noget andet, men alligevel så vælger han at holde tand for tunge, indtil han har talt med forsvarer. Et par dage efter anholdelsen kører jeg ud i fængslet og får tale med Claus Mankvist, og med i bilen er ambassadøren derudefra. Danske statsborger har jo krav på at få noget konsulær bistand, når de bliver anholdt i udlandet. Så øh, vi får lige en samtale med Claus Mandlqvist, kollegaen og jeg, inden ambassadøren kommer på. Og herunder spørger vi Claus, om vi skal sørge for, at han kommer hurtigt hjem, fordi vi kan se på overvågningen. Forfærdelige forhold, de sidder under. Han sidder 12 meter under jorden, og man kan se langs gangen, at der er trådhegn, og der er ligesom et kar, ligesom hvor køer og grise kan drikke vand af. Det står ude i mellemgangen, og det er formentlig, hvor de kunne gå ud og tage noget vand, hvis de har behov for det. Vi sidder i et lille rum i fængslet. Det er 3x3 meter, hvor der står et bord, og så er der to stole. Og der kommer Claus ind, og vi fortæller ham igen, at hvis han har lyst og frivilligt vil tage med til Danmark, så kan vi gøre det meget, meget hurtigt. Så er der ikke noget udlevering eller noget, og det vil kunne ske inden for få uger. Men det eneste Claus siger, det her det er paradis. Jeg vil meget gerne have lov at blive. Så vi går med uforrettet sag og kører tilbage og flyver senere tilbage til Danmark. Hvorfor vil I gerne have ham med til Danmark? Han er jo sigtet for indsmulning af 13 ton has, og han er sigtet for forsøg på indsmulning af 500 kg. Så selvfølgelig skal manden have straf. Han har levet i sus og dus. Han havde blandt andet to lejligheder nede i Andorra. Penthouse-lejligheder, som var under opførsel. Og de var med udsigt ud over skiløberne i Andorra. I Brasilien havde han to lejligheder. Den ene lå direkte ud til Cuba Cabana. Stranden, med oversigt ud over den. Så når man tjener sin penge så let og tager den risiko og indsmulde så store mængder narkotika, så må man også være klar til at sætte sig straf i den sidste ende. Det kan måske virke lidt underligt, at Claus Malmqvist hellere vil sidde i et brasiliansk fængsel, men det handler nok om, at han godt er klar over, at han står til en meget hård straf i Danmark. Og hvis han bliver i Brasilien, kan han måske komme ud af fængslet lidt hurtigere. Mens Jan Svendsen ihærdigt arbejder på at få mellemkvist på dansk jord, arbejder Erik Højgaard på at skaffe så mange beviser som muligt mod Lars Petersen. For der er stadig én ting, der runger i Eriks baghoved. Nemlig det, kvinden Karina fortalt helt i starten af den her efterforskning. Karina der flere gange dukket op på politigården og fortalt belastende ting om Jens og Lars Petersen. Karina der mente, at hendes hund var truet på livet af Jens. Karina fortalte om de 13-ton hash, og hun fortalte, at der var en person omkring sagen, der var blevet dræbt. Og se det lyset af, at Lars nu har planer om at slå en mand ihjel i Luxembourg, så begynder det jo at se ud som om, at der kan være noget om det, Karina har fortalt. Erik Højgaards problem er, at Lars Petersen ikke vil sige noget som helst. Derfor er det heldigt for politiet, at Lars har en meget snakkesalig bror. På et tidspunkt så har jeg planer om at lave en, en lang afhøring af Jens, så vi har det hele i en lang rækkefølge. Og der går jeg sådan lidt hårdt til ham. Hans forsvar er til stede, og så lige pludselig, så siger Jens, jamen det er også rigtigt, Lars har slået en Kim Simonsen ihjel. Det er foregået ved, at de var i et sommerhus. Kim Simonsen han lå og sov, så kom Lars med en jernstang og smadrede hans hoved, hvorefter han blev gravet ned på grunden og oh, der der blev sået græs henover. Der blev også smidt noget kalk over livet. Det mærkelige den her sag har hele tiden været, at der har været et muligt drab, men ingen, der har været savnet. Men nu finder Erik Højgaard ud af, hvorfor det er sådan. Kim Simonsen var en kendt narkohandler. Han var faktisk Claus Malmqvists højre hånd og Lars Petersens overordnede. Umiddelbart efter sejlbåden Atlantic Privateer af ankommet til Danmark med de 13 son hash, har Lars så slået Kim Simonsen ihjel. Og det har ingen opdaget, fordi Kim har en kone i Thailand, så folk har troet, at han bare var flyttet dertil. Udfordringen her er, hvor delen er lid. Broren Jens siger det ved et sommerhus, og politiet leder og leder, man kan ikke finde noget relevant sommerhus. Lars' søster Lise Lotte kan dog hjælpe Lidt bedre. Hun siger det nærmere af et slags værksted, hvor Kim er slået hjælp og begravet. Og det giver politiet en mulig idé om, hvor det kunne være. For der er en central adresse i hele den her sag, politiet udmærket kender. Det er en gård lidt uden for den nordsjællandske by Lynge, hvor politiet har fundet ud af, at noget af hashen fra Atlantic Privateer har været opbevaret. På gården er der også et værksted så Erik og hans kolleger tager til lynge for at se nærmere på det hele. Politiet sørger for at komme på grunden, når der ikke er andre mennesker til stede. De vil gerne være så diskrete som muligt. Vi tager ud på gården og kigger, og det er et moras. Der står 75 skråtbiler. Der er brandeller i en meters højde. Det er et stort virvare. Der er et kæmpestort værksted. Og oppe på salen der er nogle sovepladser. Jeg har tidligere været en ålefarm, og der står også en masse sådan store kar, hvor der har været ål i. Der er sådan en, ligesom en allé med træer langs med den ene bygning, og langs med væggen, der er sådan små huller, hvor man kan se, der er gravet. Og vi finder så ud af, at det er fordi dem, der arbejder på værkstedet, de har ikke noget toilet, så de har taget sådan en plastikstol og skåret hul i bunden, og så har de brugt det som toilet. Og så hver gang uh, hullet var fyldt, så har de dækket det og gravet et nyt. Men op for enden af det her allé der kan man se, at jorden er sunket i et område svarende til en grav. Der bliver vi jo sådan lidt. Kan det være her, Kim Simonsen ligger? Jeg var sådan set klar til at tage en skovl og, og begynde at grave, men øh, det måtte jeg selvfølgelig ikke. Så øh, vi tænkte, hvad, hvad gør vi nu? Og så øh, blev vi enige om, at vi kontakter en arkeolog, som øh, har forstand på, hvis der er gravet i jorden. Der kommer en arkeolog op, og han siger, at den er god nok. Der er gravet her. Det kunne han se. Dels for jorden sunket en lille smule, men så siger han, at det jord, som er øverst, det starter oprindeligt længere nedefra. Hvad kunne vi gøre for at bestyrke mistanken? Så har der været en stor tsunami i Thailand, og der har nogle finske hunde været meget berømte, fordi de har været gode til at opsnuse lig. Så vi kontakter de der finske hunde, og de er fyr og flamme og vil gerne komme til Danmark og hjælpe os. Så de ankommer og bliver sendt hen til der, hvor vi tror, kraven er og de lover bare med halen og gør ingenting. Vi var noget skuffet, men i Danmark der har man noget, der hedder nedgravningshunden. De kan bekræfte, at der er gravet i jorden, men de kan ikke sige, hvad der ligger dernede, men de gik hen, og de sagde, at der var i hvert fald gravet i jorden, også ligesom arkæologen havde sagt. Jeg skal lige prøve at forstå noget, fordi I kommer ud til et sted, hvor I tænker, at det kunne måske godt være der, der ligger et liv. Så først får I en arkeolog ud, så får I nogle finske hunde ud, så får I nogle danske hunden ud. Skal alle mulige ud til ligesom at vurdere, hvorfor er de ikke bare går i gang med at grave? Vi er bange for at begynde at grave, fordi hvis vi nu begynder at grave, og det bliver kendt, så er vi bange for, at hvis ikke det er det rigtige sted, at så vil det i det kriminelle miljø komme frem, at vi leder efter Kim Simonsen. Og så kunne det jo være nogen, der vil grave ham op og få ham til at forsvinde. Så vi er meget forsigtige. Alt det her foregår jo i dybeste hemmelighed, fordi at, øh, det er jo altafgørende, at vi finder det lig. Okay, men nu har Erik og politiet i hvert fald en idé om, at der godt kunne ligge et lige begravet på den gamle Farm. Vi havde bestilt en lille rendegraver. Han begyndte så at skære 10 cm af, 10 cm mere, og så kommer vi øh, en 75 cm ned. Det begyndte gå at lukke lidt forfærdeligt. Og så lige pludselig så kom der kalk. Og så tog vi en lille snule mere af, og så kom der en hvid hånd frem. Nu vidste vi, at der var i hvert fald et lige hernede, og øh, vores teknikere de kom så ned med pensler og små mureskæ, og så arbejdede de i en times tid, og så blev øh, der blotlagt et lige som var fuldstændig modificeret indkapslet i kalk. Og jeg skal indrømme, at vi stod med de største smil og kiggede, fordi nu vidste vi, at nu havde vi Lars Petersen. Og livet blev kørt til Retsmedicinsk Institut, og det var i forfærdelig stand, altså ansigtet var fuldstændig smadret, og der blev også fundet løse tænder i, i jorden omkring livet. Liet var nøgent, men meget velbevaret, og det var faktisk så velbevaret, så det lykkedes at retsmedicinerne med hjælp fra teknisk afdeling at tage fingeraftryk og Disse fingeraftryk stammede fra Kim Simonsen. Så nu var det med 100% sikkerhed fastslået, at livet er Kim Simonsen. Hvordan kan det være, at livet er så velbevaret? Livet er velbevaret, fordi det var kapslet ind i kalk. Lars han troede jo, at kalken ville opløse livet. Så skulle han nok have brugt læsket kalk. Fordi sådan noget kalk, det gør, at livet bliver bevaret. Og det er faktisk en kendt sag, at lige der begravet tæt ved kirker hvor kalken siver ned, er længere om og formulende end lige længere ude i kirkegården. Så det er kendt ting, at uh, lige der er i kontakt med kalk, er meget, meget længe om og forrørende. Læske kalk vil opløse alle bløddelene, så uh, han havde hørt noget, men misforstod det. Motivet så drabet på Kim Simonsen er ifølge politiet, at Lars gerne vil stige i graderne i det kriminelle miljø, så han slog sin overordnede ihjel. Derudover var der et økonomisk mellemværende mellem Lars og Kim, og det var også en del af motivet. Lars Petersen afviser at have slået Kim Simonsen ihjel, men han bliver ikke desto mindre dømt for det. Han bliver også dømt for indsmugling af 13 ton hash og forsøg på indsmugling af 500 kg kokain. Lars' straf bliver fængsel på livstid. Lars' søskende, Jens og Liselotte, får nogen noget mildere straffe, selvom de har været involveret i Lars' kriminalitet. Jens får tre års fængsel, og Lise Lotte får 10 måneder. De har sandsynligvis fået rabat, fordi de har hjulpet politiet med rigtig mange oplysninger. Det er jo et vigtigt at understrege her, at hverken Lars eller Jens Petersen bliver dømt for drabsbesødet på Michel Pitalis. Efter rigtig mange torvtrækkerier lykkes det også politiet at få Claus Malmquist udleveret fra Brasilien. Klaus får en historisk høj dom på 16 års fængsel for indsmugling af 13.000 hash og forsøg på indsmugling af 500 kg kokain. Klaus er i dag en fri mand, og du kan faktisk høre et interview med ham, hvis du søger efter det podcasten Fængsel og afsnittet, der bare hedder Klaus. I hele det her sagskompleks er der over 20 personer, der bliver dømt. Så det, der startede med et tip fra Sosudassistenten Karina fra Københavns Politi og en Saviet i en i Norge fra Rigspolitiet, ender altså med at blive en af de største og mest komplekse narkosager i Danmarks historie. Det her er jo vigtig politiarbejde, fordi det er en efterforskning rettet mod toppen af narkokriminaliteten. Normalt så fanger vi en masse småfisk. Hvis du lægger mærke til det her, der har vi faktisk ikke fanget dem, der tog imod Hassen. Vi har heller ikke fået afdækket ret mange af dem, som hentede Hassen i varevognene. Vi har taget toppen og så har de øh, små fisk sejlet. Normalt så fanger vi en masse småfisk, men her, der var vi virkelig oppe og tage toppen, og det gør jo en kæmpe tilfredsstillelse. Erik, øh, hvordan har den her sag egentlig ligesom, øh, påvirket dig på et personligt plan? Jamen, øh, sagen påvirkede mig sådan på den måde, at øh, vi arbejdede jo i døgndrift. Vi gik lidt ud over familielivet. Jeg havde en dejlig kæreste. Hun blev lidt træt af, at øh, jeg ikke var så meget hjemme, så, øh, så det gik i smader. Jeg må indrømme, at det er den sag, der har påvirket mig mest. Jeg har jo ikke været vant til at grave lig op. Det kan da godt være, at vi står og smiler. Men det var jo også en voldsom oplevelse at se fuldstændig maltrakteret lig. Og jeg kan også huske, at vi skulle også underrette de pårørende. Det var jo heller ikke rart. Sagen om plovmand og frode uden hoved slutter her. Tak fordi du lyttede med, og tak til Erik Højgaard og Jan Svendsen for at bidrage og fortælle om deres efterforskninger. Hvis du vil læse mere om den her sag, kan jeg anbefale Willy Bangsholds bog Narko, som den her serie blandt andet er baseret på. Du har til Djævlen i detaljen? Det her program var lavet af Mads Heldberg, Emma Stenter, Louise Witt Hansen og mig, Per Lysoldt. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.